Allah rachman rachim, alhamdulillahi rabbil alameen wa afdalus salati, wa tamu taslim ala khayri khalqillahi ajma'in nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomid din Shikua es t'andaruar fil imisht Allahunafal ndaroi batem pritim dhim dha fali karkoim lavdata dhe bakimata Allahu t'jovshin bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi familnet i shokat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 si kërshëna e ka përmanë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Kemi përmandur në gjithashtu një mesion e ka luar, shikuas në ruar, se njëri ju duhet që ti garantën vetës e ti një jetë të mirë, të lumëtur, edhe në këtë botë, edhe në botën të jetër, por edhe në vareza. Allahu Gjalli Waala thot, inë lë ebrara la fi naim, wa inë lë fujgjara la fi gjahim. Allahu Gjallahu A'la thot, njerës e dhevatëshëm, inë në ebrara, la fi naim. Njerës e dhevatëshëm janë në knasid vazhdoqshme. Djetarë i njëri mën qejmë al Gjozi, rrë hajimullah, thot, njerës e dhevatëshëm, njerës e mirë, janë në jetë të mirë vazhdimisht, në këtë botë, në vareza dhe në botën të të të tërë. Gjithë mund janë kështu. Wa inë në fujgjara la fi gjahim dhe kriminalit dhe mëkatarët,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 fakteve, argumenteve që flasën dhe dëshmojnë se ka jetë në vareza dhe ka zhvillimet e që ndodhin, qovën nga gjerës... zgjerimi i varit, qovën nga ngushtimi i varit, e kështu më ratë, dhe shëtësot të flasim për si të asigurojnë ja vetës tonë një jetë të mirë në vareza. Sëtë njerës në mundohë shikojnë në ruar që të asigurojnë vetës të tjura jetë të mirë në këtë botë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 jenë futur në varët e tyre, ndërso zemrët e tyre kanë qenë të lidhura ngosht me pasurin që kanë njën pas vete. Përndaj, lidhë me Allah në gjëleuala, braktise lakmi për këtë botë, braktise tëra që të pengën në ullhtimin tënë të kalogje leuala, ta shë braktise. Shkëpoti lidhet me të, shudzë e këtë botë, nga sësi kur që thotë,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 Të gjithë dhe të qeshtim një me këtë pamje. Të gjithë dhe nga duke këtë pamje shumë jo normalë, absurde. A e vendosë njëri gëmarin mishpinë e ti? A e vendosë njëri u gëmarin bikokën e ti? Nuk e bënë këtë njëri. E sa so njërët e kam vendosë pasurinë, e kam vendosë këtë botë, e bëjnë përsroni. Nuk e lëshojnë të prejkë në tokë nga frika se për humbinë.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 Hu që po nafton të të hiqe me tipim devë, e ku e di çfarë ta mbuk me përshëshë ku e di? Jo, jo, jo nuk po tha, nuk po nuk po thraskët. Besoj që të gjithë janë duke më kuptuar mirë se ç'kam të thonë. Praktesë lakmin, pandopsin, zilin. Praktesë zva zva vrapuarit e vazhdueshëm për kët bojë nuk po të lënas frymë marr.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 a e ke ndërtuar vërin tënë atje. Qka ke dërgu në atë vërë që në nëse do të bësh pjesë e ti? A ti nuk mund të ndërgosh mobile. A ti nuk dërgohen, ati nuk dërgohen, pa i se këso i bote, nuk dërgohet makina, kërë i përkët, nuk qëtë në vërë. E po si të ndërtujmë atërë? Vërin ndërtojot me punë të mira, me kontribut, me solidaritet,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 Mohamedi Salosa më thotë, shikon njeri ju djathas, fela jera i lennar, dhe nuk shet gjithë tjetër për zjarët, shikon majtas dhe nuk shet tjetër për zjarë, ndërsa shikon për parë, dhe nuk shet tjetër për gjithë tjetër për gjithë për gjithës për Allah Gjellewa Allah, si të tja bësh? Si të tja bësh në këtë citatë? Ajë cilje ka hindru Allah Gjellewa Allah, vësh dhe imesh me më mëkate, me shmange nga deturime dhe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 e ka hidruar kriusnë e ti, atë që është kujdes për te, e ka, kriuar, e, e, e, e ka hidruar të gjithë më shirëshmen, e ka hidruar të butin, e ka hidruar atë i cili i dënërë për të vetë. Por kë, me më kaotës e ti, ka bërë që zotë i Gjellewala të jetë i hidruar në e ti. Nërsa i cili ka pënuar në këtë boqët, a këzënë alonë Gjellewala,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 o fërhatu në ndër liqai Rabbih, edhe një gëzim kur e takon zotin e ti. Pra ndaj, ajë që dëshërën, të takon Allahun e ma nërë, dhe Allahun të jetë i knaqër, dhe i ti. Allahun gjëllë oala të jetë i gëzuar me takimin me ta. Le taknaqë Allahun, dhe le takëzim Allahun që nga kjo botë, para se të futët në varë. Nga se mundësia për taknaqë Allahun gjëllë oala,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 të takon Allahu xhallahu ala e Allahu i kënaqur me, te, ditin me te. të ditën e takimit me të. Të ta kënaqë Allahu xhallahu ala çinga këtu botë. Mbi këto 3 shtylla ndërtohet lumturia e njerëzit dhe mbi këto 3 shtylla shikuën ndruar rregullohet varri që kemi fol për të. Prandaj ai i cili don ta rregullon varrin e tij, çka nga sot, nga sa kemi mësuar ti se kemi përgjysien e varr vgu shtu at varri, zgjerohet varri, vjen një njëri në varr, ai mund të tjet shoh ku jon, por ai mund të tjet një krijes shumë e neveritshme dhe asociuese për neve, ai ka zhvillim me kon gjarje në varr. Ti mund ti rregullosh ngjarjet ashtu sikur të pëlqejn duke qenë këtbut. Se ta arrim kët braktesë kët e bot, para se të braktisaja. Ndërtoi varrin para se të bësh banori ti dhe e treta në ç'i Allahun dhe bëj qytet i qlumtur dhe bëj qytet i knocur me ty Allahu Jellalul Ala dhe gëzoja Zotën Jellalul Hu para se ta takosh atë. Bohu gata që Allahu urtiknoçë më ta para se të takojnë Zotin e gjallësisë. Kjo është arancëshme për të vazhduar më tutje pasaj më do të plot pikat e tjera të rradhës që kanë të bëjnë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 Bismillahirrahmanirrahim, shiku e nëruar, u rediktuje më përsri në pjesë në 2 të emisionit tonë, që ka thot feja dhe tash më presim telefonatët nga, nga nga juaj. Uh, si duket kemi një telefonatë në pritja e nënkuadrojmë. Ordënë Allah. Salamu alaikum. Aleikum, salamu, rahmatullahi. Po, zhënërur, rikon tëri pytje. Po. Pytja por o shto?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 a a goz a goz a duatë në vend që me të nuajë të funksionojë ndonjëherë a më kanë ndalën këltë a do të rrugë këto kompjuterë ndonjë a çortë çortë të drepëtitë lë po pyetja dytë shtëpyet ka problemë zotinit sa më nadim që Zëtim njëma për i zëtimit është që dërë të një ushqy dhe dëvartër. Po mu më, më interesoj a, a është të nga në shuit, a dhe shuit e ndit, apo mas me, dë me dëmëzën për një kompenzuat të në përre. Që i shetë njerë për zëtimit, se si s'kuptuva? Po, të të të nga zëtimit. Përshë e dëmëzën që është shpagini, sëj. A dhe nëmërë në njërë simbolike në mërbëtore dhe, vëratëre, a, po, dhe po. një avonë aty në të vartëve A dhe një apazur shrujitë, një herën ditë o së dyretë, së vashve a njërë Po, po, po Teatur... A uh, të shorë, edhe një pytje, të jetër, pytje a tretë është për gjëmatin të blikë Në adim që gjëmatin të blikë bënë të mund njërë në da, dhe njërë po është problemi të në që në frasin të ujtë dhe në frasin të mërujt pë ata venden flosën dera na logoa kryeku sot logoa kryeku për, për sabahun mirë të lutjat të shmëruar po njëri po i shmërua ai konferencë atë ngjajsmen me këtu çartë ta çartë Allahu subhel lehtë çart selamun alaykum selametullah se përkëtpë të sparse që e punu me nivel me një, një kompjuter që është përdorur për haram aty pastaj që bota punime të tjera ose fitu të uke, kompiter, që fitu përmes to e ke blenë një kompjuter ajo që ka kalu ka kalu përto që e pendu Allahu ta falë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 Për kërështu e nuk e shë, do të se kene nevoj, dhe më thonë të largash kompiterën, apo punime që kebën e të kompiterë, ku edhe me të kompiterë ke punu ato që është haram dhe ndaluar. Nuk ka dhe që, që duesh, do të ato punimet seminarika, apo që a ke punu nga drejtim, ti largash. Ose ti bësh nga filimi, për ashtu e se kebën e një kompiterë që është u dhe për vendarit të ndaluara, apo është fitu me pare që kanë ard nga pun të ndaluara Zotimi, në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 gakani detyra të bëjnë një lloj kontributi për ta përhapën Allahut asojal. Edhe pse në këtë rrim padyshim do të thotë si xhamat kanë mangësi, kanë të meta dhe nuk dua të tash që të thellojmë në serim ne këtoja që as nuk është tema jon për xhamat e Bligut, por mendoj se e meta kryesore e xhamat e Bligut është mungesa e diturisë. Qas ata kanë dietë të kufizuar, për shkak se edhe libat i kanë të kufizuar. Ata për shembull libër kryesorë kanë Hayatu as-Sahabe jeta për sahabet e themelus të këti gjemate që është këndë dhehelewi, që ka jetu në Indi, apo në Pakistan, në atë piesën e, e, e njohër të botës, dhe ata e kanë gati referencë, nuk e te i kallojnë, në shumis në rastëve, dhe eventualesht e konsulin Libin Rradu Salihin, që është e imam në vjët me hadithet e shumëta, ndaj ma tëjpër ata punojnë në inkuraimin për punë të mira, në lërgimin nga punë të këqia, punojnë të përgj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 Aleykumus salam, vartullah. Nga 3-4 pytja, më një përashtru. Ur në? Pytja për është nëse dhe që dikosh nga familje e burri të i përsa një afëm, nuk të doan ty e dhe s'ka që e s'me i shku. A shna një që më s'me i shku forëm e najta i përsa në a me shku marolla të ka më bënë. Po, qartë, të pjitja, tër, që orë tjetër? Pytja dytë është që nëse litë halaz për një përsonë që e përgoju ose diska i këhinë hakë. E dhe nëse ari nuk ta ban halal, ata fash zoti. Mm. Këtë gjuna, dhe në është për ta. Mm. Pytja tjetër është, vështë që nga ma si tjena në vërë, dhe më thanë e kuptojnë, nëse ku tjena në posë venin në botën kjitër. Anë në kuptojnë nga kje që ata persona që e dinë që kanë në shku në gjenet, nuk dhe në farën vërë, dhe nëse kanë gjinohe. Mm. Apo i do në gjinohet në ere, që shkonë kje procedura? Po e qartë. E qartë. Edhe një pythje, nëse kjene gjinohë që nuk i din asë e kena bo, ose përgonimet ndrësh nësë, nëse përgënë e nësë që fa gjinohë e janë, edhe nëse din në kujtonë që e kena bo, po përgjësështë për kërkon falë e prej Zotit për krej gjinohë të na falen. Po. Dhe dhe fanë që shë njëra ma e një në kërkon falë e Zotit që në e falë të gjitha asë gjinohët.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 Mosket Armesi, Mosket Urejtja të ket një formë disponimi por tu ndihmuar në një të ndërsiat e customerat. Nëse vizita tek e fundit çdo nuk ka dëshirë, madje kuptojmë do të na nuk i ka mundësit me lodhen, pur, kanë mundësit më të pritse lotët në punë vardimesh kanë angazhime të shtëpis shumë tëa dhe tash mysafirët janë më të rralluar, atëra në këtë rëtim nuk është mirë me ju imponu dikut apo më cin bar për dikën, por edhe kjo nuk do të thotë se duhet tash të shkëputim raportin nëse nuk i vizitojmë shpesh. Andaj një mesatorën këtë më është e kërkuar.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 pa ga dishmërije për të mbrojnë nga këtu, tek personës aktuar, mund të sullemuin. Mund të sullemuin. Nuk është i gatshëm, mund të sullemuin, por nuk jo në këtu gjithë që ndu dhe me kësillë e thjershije, nuk është të bashkështët e thjersh dhe e letë kjo, apo i ka ato komplikimet të vetë, i ka përlimet të vetë, a nuk është pashtisht, por në qofë se në gjenë të pa pregaditur dhe në gjenë të pa rezistins, mund të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 Në çdo stan lind fëmijë, atëra kurbanë duhet të pritë ditën e 7, jo më vjet. Ditën e 7 të lindjes i pritet kurbanit. Do thotë, ka lind të hënën i pritet të dilën. Ka lind të martën apo i pritet të hënën. 7 ditë kur të kalojnë i pritet kurbani fëmijës, jo. 2 yën për mashkull, 1 është për femër, nëna mund sivë. Nuk ka mundsi 2 për mashkull e për 1. Aq sa i ka mundësit të punët.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 apo ti ja për ndërtimin e xhamisë. Kjo vjen nga interesi dobia. Do thotë, nëse aty të varfrit, ka kush i ndihmon, do të thotë xhamia ka, ka mbetë këqë e ndon të xhamin. Por edhe pse zakonisht është e kundërta. Xhamia nuk mbetet këqë. Nëse ti nuk ke qenë të para xhamit, çon diku tjetër. Të të Por ai i varfrit mund të mbetet këqë. Prandaj mendoj që në këtë situatë, do të thotë duhet të vlerësojmë atë që është më dobishme. Dhe mund të jetë padysh më dobishme ti ndimën të varë fëret për tja reglua shtëpin e për Gjami pasaj mund të njitën dhe një donator tjetër që nuk betë Gjami a keq me lejnë allotë të manduar. Kemi telefonatë një kuadrojmë? Po, do me mm. thamë në dërbaz, do me thamë në dërbaz, do me thamë në dërbaz, do me thamë në dërbaz i komunën Sovidiqet, mëllat dërbaz, një kohë, në dhe debat në njerim brej magister dhe mëtë mëgën në vendin tërëm në dhe mëgënë burduqshën në në qërënë dhe sënetët i aqët përshët të qësa atër të tësulati qaj dhe tësulati tërësën kësha përshët qëtë hojë në ditë ke po a debatën debatën e mërërshëm dhe qëpër mëndim i këpër a debatën po a Allah selamun eukum selamun eukum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 do të kështë e pasmësit dikush edhe që ndështë nuk ka titull hoqe, por i din këto gjëra dhe me një sinceritet do të i qastë të problematike. Gëse burdushi nuk kështë njeri që ka argumente, nuk kështë njeri që ka fakte, apo aja është një mashtruas, një gënjeshtar që keqë përdorë,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 kam pasë, do të të të një lejt, debati me te, dhe elhamdulillah, dhe gjitha debate që gjëllatë kam bërë me këtë njëri, është faqë fuqia e islamit dhe e besimit dhe në lanë, dhe është faqë gënjështë rëjnjëri u të tilë, dhe të tilë dhe që mirë me këtë punë. Edhepse me ndoj se, me ndoj personalisht, se, do shta, dalja me këtë njëri, në debatë, do të të të, uh, ka mundësi, ka mundësi tja japë një le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 Dhenam u thon apo prumë ekipishim, po normalë se çfarë pret ti atë debat tjetër? Çfarë pret ti të posme or një hoj, sikurse u hoja e e barë, i shkolluar, i formuar, një intelektual me vërtet inteligjueshëm, çfarë pret ti debat i pos, mposhti dhe deklasim publik të një gënjeshtari, sikurse është personi në fjalë. Prandaj do thot, mendoj se e, ne duhet që të punojmë këthes bashkërast për demaskimin e personave të tillë. Dhe të punojmë bashkërast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 kur dvedisohen njën këtë dretim, nuk ka nëjë fare për debat asë për asëgja, nga se njështë ashtë më edhin që ka është të vërteta, dhe nuk mund të mbjetojnë pas tajnë ato ambijente njështë e këtilë. Por fatë këtë si shpërdirë sa so ka ende të atil që më mashtrojnë dhe mëndojnë se burdushin mund të bëndi shka, a po, dituron hë gjëlarë si kurse hoqë e ndërruar e të tjertë të dalin dhe publikisht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 nuk do të gjejmë përfitime, marrëmendë se janë pasunu duke mashtru Allahu Gjellewale u adhasht hakon. Janë pasuru duke i mashtru njerëzit, duke u buet dëm njerëzve, fatke të seshtë. Por, i njerënësa hapë dyrë për personet të tjilë. I njerënësa hapë mundësi të veprimin nga njerëz të tjilë. Për hapje e dijes, për hapje e dritës e shëriatit, me lena ladmanuar, u ambyllën matrapazët të tjilë dyrët dhe i len m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 A ko drejt negruazm çfarë ide zburrën mi rau burrit për fytyre, se komunica kanton nuk ka ko konalizim oçë desburrë. Mos u martu me kurrë? Ëh? Eh? A ko drejt do martu një gruaj që ka vdik burrja po. A ko drejt negruazm se ide zburrën mi rau pas fyre burrit. Po, po, po, e kuptova, po. Natën e mirë. Natën e mirë.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 dëshironcha të kujdesë për fëmijët e saj dhe dëshiron që burri që e ka pasur këtë botë, të jetë burri sonjënat, atëra është e drejtës së saj për të vazhduar. Ngase kur ka vdekë Ebu, ebu Dardar radiyallahu ta'ala anhu, e ka kërkuar Ummu Derdën, grua e Ebu Dardos që ka qenë sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka kërkuar Muaviho radiyallahu ta'ala anhu, që ta kët për grua. Dhe ajo i ka thënë mislukela yurad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 A është të i sënetit, apo do është shmësakon dhe gju, po konsideroni dhe vizja në mas, të i le gju, do adi, dhe bësiane, po m'interesan, a është sënet, apo është dhe vizja në mas? Edhe rësë, kërpo ngritëm të rekotin e dytë të shambull, a është shkallitë të shambull, kërpo le vizjën, a të këpësënë. Jo, ka shumë pengjes, a një nuk pata po mundësi me nëgju pyte në dytë. Pyte në rëtë... Që është jetë sofa dhe do më fanë. Kurpo në ngritënë për rekaten e dytë, a ka ligja najse më për shamë që për livritën të drejtojnë në kamë të pak më mirë, apo si të qohë pa, pa, komë, pa. Të naj, më kamë që ashtë të dohtë me najte me fanë për livritë? Po, po, po. Apo dohtë mi bashku sofat? E qardë, lamë, e qardë, e kuptua. A i dhe sëra, ma leken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 E piti e dit është nga të kom dasht muquë për namaz nate, po këja ku njith në khalë, si më fal, një mire dhe kom një atë selon po e krys, e më ndej e kom khalë dhe gjvitren. A do nga një kështër e kate, a qështë në bo? Pa. E piti e dit është, kur të shantë e dikush për se hire, a bënë një shkute hodja për muhe kështë fi ka për të në sëneve, edhe qëka mund në buhë gjallë me kështër i me kështë. U mo a sepërkat librit të Sheh Xhalbadr Ismaili Albani dietar pediatrar për fëmijët e kuos ton i cili e ka prezantuar jo vetëm formën apo mëzë portretin që i ka shkruar i ka prezduar nga do të thotë uh, këndi i kuptimit të argumenteve dhe fakteve që i ka pas para vetë prandaj nuk jam unaj që ka ja kontos libër Sheh Xhalbani as nuk jam unaj që mund të them se do të thotë uh, ku e ka mirë Sheh Albani ku nuk e ka mirë ai është dietari madhë, i madh dhe libra e tij është e mbushur me hadithe dhe me argumente. Pra ndaj, ka nga njëre përmenet e argumente drej për dejt, por ka nga njëre përmenet e kuptimit e argumente. Andaj, ne duhet të jemi të pajtimit, jo vetë me Shekhalibani, për me të gjithë kur përmen argument të qartë, për ditë që duhet dhe përruar. Në qovë se për shambull, e ka përmen argumentin, e pas taj, kanë zirë dispozit nga kjo argument, dhe është munduar që përmes kuptimit të ti ta zbërten argumentin,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 na façet bor Allahun ta takojm Allahu ju ruajt ku do që jeni deri në takimin arshëm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh